Goeiemorgen gelovig is, hierdie manier van kerk hou is my eerste. Die naaste hieraan was a paar maal lang gelede toe ek radio boodskappe gelever het. Al sien ons nie mekaar in die levende lewe nie, is ons toch dankzij die technologie by mekaar. Ons is ook in die alomteenwoordige God sy so teenwoordigheid. Daarom groet ek u, in naam van die Vader, en die Seen, en die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Drie enige God, ons aanbid u, Vader as ons Skepper en Onderhouwer, Jezus Christus as ons Verloser, en Heilige Gees as ons Leidsman. Buit die wete dat ons saam met meere gelovig is vir u aanbid, Dank ons u vir u teenwoordigheid by ons. Ons vraag dat u nou ook door u woord met ons sal praat. Amen. Dis nou schoolvakantie. Om te help keer dat ons nie die virusiek te kry nie, kan ons nie saam in die kerkgebouw wees nie. Maar ek is seker die kinders wil ook graag een boodskapie kry. Al ons nou by die huis, is dit nog altyd moordelik. Hier kom dit. Ons weet dat een video opname word gemaakt, soos dat nou in die gang is, en dit word dan uitgesaai op die internet. En ons rekenaars of ons cellfone vang die syne op in die licht uit, en ons sien dit slim mense die verstand wat die Heere vir gegeet gebruik om dit vir ons moendlik te maak. Dit het my laat dink aan iets wat die Heere vir ons in die Bijbel sê. Daar sta dat Jezus een dag weer na die aarde toe sal terugkom en in die opembaring 1 vers 7 sê hy dat wanneer hy op die aarde op die volke weer sal kom sal al die mense omsien dit is wonderlijke nies. Maar nou wonder ek, die aarde is rond soos een bol, en as hy dan nou hier in die Zuidkaap so verskyn op die wolke, hoe is het moedelijk dat die mense in Australië in Amerika en in Europa hom terselfde tyd sal sien? Al wat ons daarop kan antwoord is, dat as die mense dit kon recht krijg, dat ons dier middel van die internet nou kan sien, wat in Nieuw-Zeeland aangaan met die rugby, hoeveel te meer kan die Heere nie, wat alomteenwoordig is en almachtig is, hoe dit kan gebeur dat hy kan verskyn en al die mense oor die hele ronde aarde heen, om terselde tyd kan sien, moet ons net aanvaar en weet, wanneer hy kom, sal dit so wees en dit sal wonderlik wees. Vandaag staan ons stil by Matthäus 27 vers 35 tot 46. Hulle het omgekruisig en sy klere verdeel dier te lood. Daarna het hulle gaan sit en by hom wacht gehou. Boek aan sy kop het hulle die aanklag teen hom in skrif aangegeef. Dit is Jezus, die koning van die jode. Saam met hom het hulle ook twee rovers gekruisig, een rechts en die ander een links van hom. Die mense wat daar voorbij het, het Jezus gelaster. Hulle het die kop geskut en gesê, Jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jou self as jy die sien van God is en kom van die kruis af. Net so het die priesterhoofde saam met die skrifgeleerdes en die familiehoofde ook gespot en gesê, ander het hy gered, maar omself kan hy nie red nie. Hy is moos die koning van Israel. Laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom gloe. Hy het op God vertrou, wat God hom nou red as hy dan behaal en hom het. Hy het immers gesê, hy is die soon van God. Op die manier het die roover, wat sal met hom gekruisig is, hom ook beledig. Van 12 uur af, het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 3 uur geduur. Tien 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, Lema Sebachtani, dit is, my God, my God, waarom het u my verlaat? In die kerkjaar is ons nou in die 7 weke leidensdijd, Ons oordink die leiding wat Jezus gewillig doorgemaak het, ter wille van ons verlossing. Een van ons beleidende skrifte, die Heidelberse Kategismus, antwoord 37, verduidelik wat het behels, daar staan, Jezus het die ganse tyd van sy leven op aarde, maar vooral aan die eind van sy leven, die toren van God, oor ons sonde Dra. Sy verzoenende sterwe het vir ons sonde gegiffenis en die eeuwige lewe verzeker. Ons tekst vertel vir ons van sy leiding tyden sy kruisige. Pilatus het hom verhoor en het hom onskuldig bevind. Toch word hy oorgegee aan sy vervolgers en hy word bespot gemartel en weggelei om gekruisig te word. Je kan het in daar die gedeelte lees. As ons dink aan die gebeuren raak in die Jezus is die woord wat by ons opkom, verachting. Kom ons kyk uit hierdie hoek, hoe die kruis gebeuren dan vir ons raak. Die eerste waarheid wat ons wil beklemtoon, is die verachting van die kruis. Reeds in, in 21 word daar ook met die oog op wat uiteindelik met Jezus gebeur het. Wie aan een paal opgehang word, is door God vervloek. Met verweesing na die kruis, sê Paulus in Galaties 3 vers 13, Christus het ons losgekoop van die vloek door in ons plek een vervloekte te word. Het herinner ook aan wat in Jesaja 53 vers 3 en 5 staan. Hy was veracht en door mense verlaat, door sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Die verachting van die kruisdood het Jezus gewillig doorgemaak vir u en vir my. Daarom is die lied, lied 3, 8, 9 vers 2 wat sê ek kos om die slaag die smarte en die hoon my sonde veroorzaak sy verachte kruisdood in de glasierstof vers 19 sê Paulus ek is saam met Christus gekruisig dit bring vir my lewe die kruismotief is door die eeuwe ook misbruik ons weet dat by gelovige skuil daarachter tegen al die boze geest en die duiste gevare Daarom draal hy die kruis wat hy dan moet beskerm, of daar word gegloe dat het sien en geluk sal bring. Met die kruistochte in die middeleeuwe is die kruis op die soldatense borstwerings en skulde ver. Met wapengeweld moet die koninkrijk van God uitgebrei word en gusse kruis sal hy in die proces beskerm. Baie mense weet ons dra die kruis ook maar net as een versiering. Voor die christen is die vertoon van die kruishanderkie echter een manier om uiterlijk aan die wereld te wees wat hier binne in ons aangaan. Ons sê, kyk maar na ons leven, daarin sal julle sien ons dien die Heere daar is natuurlijk ook een ander soort kruis dra. In Markes 8 vers 34 sê Jezus self, ons moet ons kruis opneem en omvolg. Ons moet enige kruis, enige beproeving, enige bespotting of verachting, wat door die here oor ons mag toegelaat word, door ander mense natuurlijk ons aangedoen, met bliemoedigheid verdra. En dan die tweede gedachte, die verachting van Golgotha. Nou Golgotha betekent plek van hoofskedel of van die kopbeen. En die kopie daar, buitenkant Jerusalem, lyk dan soos een hoofskedel. As ons na die foto kyk kan ons zien, dit is Golgotha. En daar so lyk dit soos een kopbeen, daar die twee oe en die mond en sovoorts. Dit is waar die naam dan vandaan komt. Jezus, die koning van die jode, word uit die stad Jerusalem verban In Matthäus 23 vers 37 sê Jezus dan vir Jerusalem, Dikwils wou ek jou kinders by mekaar maak, soos in hen haar kijkens, maar julle wou nie. Jezus sy dood op Golgotha lui een nieuwe tyd in. Israel moes afscheid neem van die ouwe, Die mense van Jerusalem het echter so vast geklou aan die ouwe, dat hulle nie vir Jezus herken het, as die sluitsteen, juist vandaar die oude dinge nie. Vir hulle was hy nie die Messias nie. Dis vandag steeds die tragedie van die jode. Maar dis ook die tragedie van enige iemand wat nie bereid is nie, om uit te trek in die ou Jerusalem, van ons self gevestigde lewe, en selfgemaakte godsdienst, daar waar ons ons met allerlei onheilighede bezig hou, daar waar ons ons soort lewe, as christen rechtverdig, met allerlei selfsuchtige motive, of humanistische argumente, en halwe waarhede uit die skrif. Nee, buiten ons self, buiten ons saam geflansde sekerhede, by Golgoeddaag, En Jezus Christus moet ons ons versekeringe, ons vrede en ons vreugde soek. Buiten die sekurhede van die wereld, wat die wereld kan bied, le ons sekuriteit. Ons bevrijding le in die verachting van Golgoedag. En dan die derde, die verachting van die beskuldiging. Boe aan Jezus' kruis was die aanklag tegenom vastgespijkerd vers 37, dit is Jezus, die koning van die jode. Die jode self het hier die stelling verachtend verwerp, die Romeine het spottend meegedoen, al by groepe het hier die man veracht. Door al die eeuwe is daar ook een volgehouwe aanslag, een ontkening dat Jezus die Seen van God die verlosser is, die angstvalligheid waarmee daar ook vandag nog door ongeloofig is ontken word, dat hy die Seen van God is, en dat hy opgestaan het uit die dood, duur onverpoest voort. Aanhangers van ander godsdienste, atheëste, agnostici, en onverskillige se houding teen oor Jezus, is in weese, een verwerping van hom, as die Seen van God, as die enigste verlosser, van die wereld. Nee, hy is werkelijk die verloser en die vraag is, is hy dan werkelijk die koning van ons leven? Kan ons met vreemd moedigheid daarvan getuig? Die vierde, die verachting van die omstanders en die voorbijgangers. Mense, die pesterhoofde en die skurfgeleerdes het Jezus gelaster en gespot, sê vers 39 en verder, hulle het om toegesnauw, as jy die Seen van God is, kom van die kruis af, en ons sal in jou gloe. Hulle verachting spruit uit hulle verdraaiing van Jezus' woorde, hulle stel die voorwaardes waaraan voldoen moet word, voordat hulle sal gloe. Ons moet bid om ontvankelike harte, wat ruimte het vir die grootheid, van die verlossingsdaad, door die leiding, en sterwe, en opstanding, van Jesus Christus. En dan die vijfde, die verachting van die medekruiselinge, volgens vers 44, het die twee medekruiselinge, Jesus ook beledig, die veroordeelde, verachterlik veracht die onskuldige Jezus. Ons sonde plaas ons voor diezelfde keus as die twee medekruiselingen. Gaan ons self die eeuwige gevolge van ons onderdraal? Of gaan ons om vergiffenis vraal, soos een van hulle gedoen het en vergiffenis gekry het? Jezus het die skuld van ons misdade op hom geneem, so ons ewig daarvan verlos kan wees. Geen sonde in ons leven as zodanig, om welke rede ook al, dat het nie vergewe kan word, op grond van wat Jezus gedoen het nie. Maar, vergiffenis is nie automatisch nie. Die een medekruisling het het besef, en om genade gepleit, en dit gekry. En dan die laatste, die verachting, zeker die ergste, die verachting van God die Vader. Die verachting van God blyk uit die feit, dat hy hier sy rug op sy eie seun gedraai het, as het ware. Daarom roep Jezus uit, vers 46, My God, My God, waarom het hy my verlaat? Hieroor het maarten Luther uitgeroep, God, van God verlate, wie kan dit verstaan? Dit was die dieptepunt, van Jezus' leiding, terwille van u, en van my. Net omdat Jezus self God is, kon hy dit verdra. Maar onthou, hier die uiterste vorm van straf, het hy vir ons gedra, in ons plek, van God verlate, so dat ons nooit van God verlate hoef te wees nie, nie in hierdie lewe nie, en ook nie in die lewe hierna nie. Uit die verachting van die leie en sterwe van Jezus, ontspring ons achting, ons geloof, ons dankbaarheid als verloste mense, vrede en vreugde, wat hierdie genade beslis nie verdien het nie, Uit die achting kom die verwachting van lewe tot eer van die Heere en sterwe tot eeuwige heerlijkheid. Die verachting van die Jezus gebeure het het vir ons en in ons gewaarborg. Amen. Ons bid saam. Heere, die noodsituasie waarin die coronavirus ons beland het, is niks in vergelijking met u leiding en sterwe om ons te verlos nie. Help vir ons om op niet weer dit te verstaan en dit te aanvaar en ons dank en eer u daarvoor dat u liefde zodanig was, dat u bereid was om dit vir ons te doen. Maak ons ook positief in hierdie tyd en laat ons getuig van u goedheid van die liefde, en van die trouw. Amen. En nou bid ons, dat die genade van ons Heere Jezus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Geest, met ons sal wees, en blij, totdat Jezus kom. Amen.